وَقَالَ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا <تصفيق> Mbona sisi hatuteremshiwi malaika au hatumoni Mola wetu Mlezi? Kwa yakini hawa wamejiona bora nafsi zao na wamepanda kichwa vikubwa mno. Yauma yaruna almalaika talabushra yawma idinil mujrimina wa yaquluna mahjura. Siku watakayowaona malaika haitakuwa furaha siku hiyo kwa wakosefu. Na watasema Mungu wa pishe mbali. Wa qad ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an man thura. Na tutayaendea wale walioyatenda katika vitendo vyao tuvifanye kama mavumbi yaliyotawanyika. Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsan maqila. Watu wa peponi siku hiyo watakuwa katika makazi bora na mahali penye starehe nzuri. Wa yawma tashaqqa as-samaa'u bil wa nuzzila al Na siku zitakapofunguka mbingu kwa mawingu na wateremshwe malaika kwa wingi. Al-mulku yawma idhin wa kana yawman ala alkafirina asira falmey wa hakki siku hiyo utakuwa arrahman mwingi wa rehma na itakuwa siku ngumu kwa makafiri wa yawma ya'adh dhalimu ala yadaihi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila na siku ambayo mwenye kudhulumu watajiuma mikono yake na huko anasema laiti ningelishika njia pamoja na mtume ya waileta laitini lam attakhid fulanan khalila eh ole wangu laitini singelimfanya fulani kuwa rafiki laqad adhallani anidhikri ba'da izjaani wa kana ash-shaytanu lil insani amenipoteza nikaacha ukumbusho baada ya kuisha nijia na kweli sheitani ni hain kwa mwanadamu waqala rasuulu ya rabbi inna qaumittakhadhu hadhal mahjura na mtume alikuwa akisema E ee, mola wangu mlezi hakika watu wangu wameifanya hi Qur'an Nikihame Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiwan wa naseera Na tumemfanyia kila nabii adui miongoni mwa wakosefu na Mola wako mlezi anatosha kuwa mwenye kuongoa na mwenye kunusuru waqala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alquranu jumlatan wahidah kadhalika linuthbita na wakasema wali kwa nini hakuteremshiwa alquran kwa jumla moja hayo ni hivyo ili tuuthibitishe moyo wako na ndiyo tumeisoma kwa mafungu. Wala yatunaka bimathal illa jinna kabilhakki wa ahsana tafsira. Wala hatakuletea mfano wote ila na sisi tutakuletea kwa haki atafsiri iliyo bora alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam ma ulaiika makana wa sabila wale ambao watakaukusanywa na kubururwa kifudi fudi mpaka kwenye jahannam au watakuwa na mahali pabaya Ndiyo wenye kuipotea sana njia Allah akbar Allahu akbar La ilaha ila Na wakasema wanaokataa kufufuli wana wala hawatumai kuwa yapo malipo kwa vitendo vyao kwa nini atujarimshi wa wakukunga mkono Ao Mwenyezi Mungu akajionyesha kwetu na akatuambia kwamba kweli yeye akamtuma kiburi kimewajaa katika nafsi zao na wamepita mpaka katika udhalimu ujabari siku ya kiyama watawaona malaika kama walivyotamani na hayo yatakuwa ni sababu ya kitisho kwao wanasijiambo la kufurahisha watatafuta kujilinda nao kama walivyokuwa wakitafuta kujilinda na vinavyowatisha duniani na siku ya kiama tutawaletea walioyatenda katika mambo ya kuonyesha wema kwa dhahiri na hisani katika dunia na sisi tutayafanya yaondokepa tupu na tutawaharimisha sababu zake kwa kuwa yamekosa imani ambayo ni dharura ipatikane ile vitendo vituwe manani watu wa peponi siku ya kiama ndiyo wataokuwa na utulivu bora na mashukio mazuri na makazi ya starehe kwa sababu hii ni pepo iliyoundaliwa waumini, si mtu walioundaliwa makafiri. Ewe nabii, itaje siku itaposuka mbingu na ikafunguka, na kadhihiri kati yake mawingu na malaika wakashuka hasa kwa yakini. Katika siku hii mali ya watu wenye mali yataharibika. Madai yao wanaojidai hata katika na ufalme wote utabaki wa Rahman, mwingi wa rehma peke yake. Na itakuwa siku ya shida ngumu kwa makafiri. Siku ya kiyama mwenye kujidhulumu nafsi yake atajiuma mikono yake kwa hasira na majuto kwa kafiri wake na ya kinyume mtume. Nakapokutama ni atasema, "Laiti launije nimfuata mtume, Nikaifuata njia ya peponi na nikaiepuka njia ya motoni Naatasema kwa kujuta kwa vuato waliopoteza. Laiti ningelekuua sikumsadiki fulani ambaye nimemwachia niongoze rafiki huyu, aamini na ukumbusho, yaani vikri kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kuikumbuka kurani. baada ya kisha kuwa nyepesi kwangu. Ndio hivi shetani anavyomhini binadamu na kumtokomeza kwenye hilaki yake. Na mtume alisema akimshtakia Mwenyezi Mungu kwa taabu anozipata kwa watu wake. Hakika hawa wameiacha Kurani na wamehama na wameshikilia katika kuipuza na kuifanyia uadui kama ya watu wako yawe ewe Muhammad kufanya uadui na kukadzibisha basi kadhalika tulimjalia kila nabii ana duni miongoni mwako sefu wanaofanyia uadui na wanaopinga wito wake na Mwenyezi Mungu atakunusuru na atakuongoa mpaka washide na yeye ana kwa uongofu na kukunusuru na makafiri kutaka kukebeikurani wanisema kwa nini haikujereemsha kwa mara moja na sisi hakika tumeteremsha kwa mapande mapande ili moyo wako thimiti kwayo kwa raha yako na ilu ihifadhi na tumeisoma yaani tumeigawa kwa aya au tumeisoma kwa wa Jibril kidogo kidogo kwa na upole. Na wala hawakujina upinzani revive ila nasi tunakuletea haki ya kubainisha na bora ya maelezo. Na walioukataa yume wako watabururwa kupelekwa moto ni kifudi na mazalili. Hao ndio watu wa chini kabisa kwa cheo na ndio waliozama mno katika upotovu.